El caganer del passebre. Encara que les llars nostrades el costum de fer el passebre és eminentment pietós i cristià d'origen relativament modern segles XVII i XVIII com succeeix manta vegada en els àmbits populars i espontanis on m'endivina certs vestigis subjacents d'altres tradicions menys ortodoxes i més antigues. Naturalment Mai no desverteguarem el significat que s'hi pretén, puig que la mirada no és altra cosa que recerca de la mera curiositat escrutadora, o si ho voleu així, una mena de sincretisme propi d'aquest inconscient col·lectiu, unificador de les procedències més diverses. La bugadera del riu, la filadora, el mossèn amb toga i, i per aigua vermell, sobre un sobre una mula bruna, l'home de neu, que a voltes és present, els animals i la mateixa cova al ser de la terra on neix l'infant, igual que el sol invicta que cada any ressorgeix de la mort, mitreïsme i altres cultes mistèrics, són indicis prou reveladors. El caganer, figura que ens aproxima als nens, graciós i entranyable, mostra també una inquietant ambivalència iconoclasta. Si al pessebre cerquem una simbòlica sinonia del món, deduiríem que el prosaic buderol esdevé impropi, instintiu i desvergonyit. Doncs potser representa la reacció escatològica del tan fotisme més conspicu i Davant la transcendència i el misteri, o serà potser ceremonial nutrici, en part per restituir a la Terra tot allò que abans se li hem enllamat els beneficis tan pròdigament atordats per la natura. Les frentes, com a rebuig del cos, són molt anticipades, però la intenció ha de redimir la misèria, també són sonador i fertilitzant per reforçar el naixement i la vitalitat. I, més enllà de convencions culturals, mai no del tot gratuïtes, convindrem, com no podia ser altrament, que l'excrement defecat, és en última instància tosta la nostra vera riquesa per desdevenir-ne des -des l'humill i trista aportació humana al decandament de la divinitat. Tal és la nostra pellitesa i, en demés, també ofrena sense pena per igualar-nos a la resta de ses vius. però, però així que l'admetre que n'és de ben sòrdida la nostra condició i que la magnabilitat del diví Absolutge el poca solta el bat, pugen última instància de l'altíssim depenen tots els designis dels homes. Ramon